Live! Yes, it is a történning! kedves hallgatók! A Meti Hetmore Podcast 56. kézműves cseszlovák hajátok én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig körtesi is is. javaslom, hogy ma csak az űrprogramról beszéljünk. Nem, nem, adáson kívül előtte megbeszéltük, hogy nem, hiszen annyi érdekes dolog történt. Például macska is lesznek. De azért hallgassuk meg az űrprogramot, mert én már kezdek izgulni. Jól gondolom, hogy ez olyan, ez a Kerbal Space program, mint a, mint a FIFA csak űrprogrammal? Nem, tudom. Ez, ez olyan, mint a Technics Lego, igazából eléd, eléd ömlesztenek egy, egy űrprogramnak a, az összes alkatrészét, ilyen kis ö, zöld dugófejű emberekkel együtt és adnak neked egy univerzumot, a levöldözted a rakétáidat, amik mindig kevésbé működnek, sokkal jobban széttörnek, és úgy általában sokkal kiább rendítóbban viselkednek, mint ahogy te gondolod, hogy fognak fellövés előtt. Akkor ez olyan, mint a FIFA. De már a FIFA, mint a játék, vagy FIFA, mint a, a, a szövetség vagy FIFA, De, mint... A játék. A foci menedzser játék. Ja, a foci menedzser játék, mert nekem a FIFA-ról az a... Az a bilány személyesen játszható FIFA 98-eset szembe, aminek talán csumban van, be volt a főcímzenéje. <gül> minden évben kiadják, később már nem az a fő címzenéje. Nekem csak az az egy volt meg, ahol, ahol mindig, mindig kiválasztottuk testvéremmel a, a leg leggyengébb csapatokat, és azokkal játszottunk egymás ellen, mert úgy volt, hogy próbálnak rohanni a labdák után. Uh -huh. Nem én a menedzser játékra gondoltam, amivel egyébként soha nem játszottam még. Csak mások elmondásából tudom, hogy ott az ember csapatot állít össze, és eldönti, hogy inkább edzőre költsen a pénzt, vagy egy új, friss afrikai tehetségre, és aztán így módon próbál megnyerni egy bajnokságot. Bizontakorú a is ilyen mert hogy itt aktívan elkúrottad a saját űrprogramodat egyébként, tehát hogy miattad lezuhant a rakéta, meghívósolt a küldetés, rosszkor gyújthatod be a hajtóművet. Mindent te csinálsz a Werner von Brauntól a Louis Armstrongig mindenki te vagy. Csak hogy így szerint, szerint ez jól mutatja a jelenlegi állapotát, hogy én hol tartok. Az első, az első űrhajóosom a Jebediah Kermond, Nag nagyon szép ószövetségi neve van. Milyennek a magyar fordítása vajon? Jebe Jebediásnak tifeljük. Jebediás? <gül> van ez. De, de, de hol hagytad a Jebediás? Jebediás, igen, igen. Az évek és a kilométer. Jebediás, uh, mi? Nem, valami több más találtam. <gül> Szerintem ez egy félre találtam, mert nagyon csak egy galaktika számban találja meg ezt a, ezt a szót így, hogy Jebediás, az meg nekem gyanús. Lényeg, hogy barátunk és az első sikeres Orbit áldozat lett, ugyanis a visszaútra már nem volt elég üzemanyagom. Azóta is ott kering és várja, hogy egyszer majd ki tudjam fejleszteni azt, hogy tudjak dokkolni egy, egy másik űrhajóval, és tudjam hazahozni onnan. Második űrhajósom a Holdon van éppen, mert gondoltam, hogy hétvégére, nem tudom, becsomagolja a kicsi szendvicseit és kiugrunk a Holdra, megnézzük, hogy ott mit, mit osztanak. És kiugrottunk a Holdra, szépen piknikezett egyet, majd indult haza, és akkor jöttem rá, hogy nem lesz elég üzemanyag ahhoz, hogy orbitra álljon. Úgyhogy ott megvárta, hogy jöjjön érte a, a harmadik, aki most így fordult egyet, el, eljött a Holdig, rájött, hogy nem tudna már leszállni, úgyhogy visszament, Építettem neki egy nagyobb űrhajót, több üzemanyaggal, és jelenleg várom, hogy kibújjon a holdnak a sötét oldaláról a leszállópálya, hogy tudjam megtalálni a kráter közepén, mert így a, voltak olyan mentéseim, meg visszatöltéseim, hogy belebotlott a leszálló egység a holdkráterbe, kráterbe, ami nem előnyös. Van egy gyors kérdésem, az melyik volt, aki, ne, aki leszállt, feldölt ha jója és sétálni küldted? Az, aki még mindig a holdon van. Egyébként ne, viszonylag nem is olcsó játék, 20 akárhány euróért, dollárért dobják oda az embernek. 25. 27 amerikai dollár. Ellenben de viszont azonban tök félkész, és ennek ellenére hosszú órákat lehet belerakni, és őrületesen szórakoztató. Régen láttam olyan, olyan számítógépes játékat, amit ott lehet ülni. Az ember összerak olyan dolgokat, amik katasztrofálisan rosszul működnek. Altaból egy többé-kevésbé összeírt Wikipédia, és a játék között, és közben még jól is szórakozik. És so sokkal többet tudunk most már a a az űrhajók működését meghatározó fizikai törvényekről, mint, mint két nappal korábban. Te hogy én mennyire utálom gravitációs kutat? Hát én nem hitem az <tos> hibás. <tos> mész, mész, mész, mész felfelé, azt az Istenünk nem akar véget érni. De hogyha kijutottál a, a, a, a Föld vonzásából, akkor már rendben vagy nagyjából egészen más hiba lehetőség nyílnak meg. Tehát, amit az eddig érket elszenvedő kedves hallgatóknak haza kell vinni ebből a rövid beszélgetésből, hogy Kerbász Space programot kell venni, és utána elbúcsúzni a családta egy rövidebb időre, és vagy neki látni a kerbben rakétát építeni, az még menőbb. Uh -huh. é, lehet júrteleszkópot is menedzselni? Van, vannak ilyen önálló ö... Ilyen kutatóegységek, például olyan, a, az, a, az a lényeg, hogy ahhoz, hogy jobb, meg nagyobb, meg erősebb, meg, meg pontosabb dolgokat tudjál csinálni, ahhoz science-et kell csinálnod, ami, ami lehet például olyan, hogy gyűjtesz egy földmintát, vagy, vagy simán kinézel az ablakból és feljegyzed, vagy, vagy csinálsz egy, hogy hívják azt magyarul, amikor evát csinál, amikor nem adózik, hanem űrsétát csinálsz, igen. És ezekért mind science pontot kapsz, amikből nagyobb dolgokat építhetsz, amikkel aztán még több science pontot tudsz szerezni, tehát van egy ilyen gyűjtögetős mechanika, és vannak olyan ilyen science egységek, például az űrteleszkóp, ami, hogyha meg tudod építeni, akkor utána tud neked generálni még science pontokat. De összességében egyébként a föld pályán maradni sem, egy kis kihívás, tehát az, álmodni sem merek arról, hogy, hogy egy, egy space levet felrakni ami aztán majd persze fordulatom belül szétég a francba a Igen, egyelőre az, az a tudományunk csúcsa, hogy próbáljuk meg hazahozni, de valószínűleg nem fog, nem fog menni, hogy hazahozzuk a holdról az emberünket. De van az a vicc, hogy oda születni kell, Ez pont, az orbitra is születni kell igazából. Ö, szóval az az egyetlen, ami hiányzik, hogy, hogy nem lehet az űrközpont környékéről össze, össze ö, vakart kocskutyákat kilölni, hanem muszáj ezeket a cuki kis zöld figurákat. Tehát... De nem csak kocskutyákat lehet, hogyha amerikai vagy, akkor majmot kell. Azt se. Tehát, Ami... Pont ma tanultam meg egyébként, hogy azért majom van minden kísérletben, mert rohadtul egyszerű tartani. A, ah, azt hittem, hogy meg gyorsan szaporodik vagy valami. De ilyen igénytelen, bárhol el van, jól érzi magát, intelligens, hasonlít az ember, az a genetikája, a többi. Viszont hiányoznak a, a cuki keregded a szovjet űrhajó modulok. Biztos van valami letölthetős. Van, van ez is egy olyan community, mint, mint a mondjuk a Minecraft körül, és van, vannak mindenféle letölthető egységek, meg letölthető modulok. Van, van egy olyan modul, amit rá lehet tenni a, az űrhajódra, és az közvetíti az összes telemetriás adatot a böngészőbe. És akkor tudod, ki tudod tenni egy külső kijelzőre a pályát meg. Jaj, jaj. Egyébként a modderek azóta nem tudnak igazán meglepni, amíg egyszer szembesültem azzal, hogy az eleve érthetlen, sikernek örvendő farmer szimulátorhoz vannak kereteurók, <gül> aktormodok. Ott tetőzött. Az agyam egy feszített víztökrű melence. Nézd, a, a Kerbalő program után tulajdonképpen meg tudom érteni a, a farmer szimulátort is. Amelyben egy kékszínű nadrág vagy. <gül> Azon a, az a gondolkodik, hogy tök szívesen játszanik egy öt, amiben mondjuk tengerjáró hajókot kéne ugyanígy építeni kereskedelemre, vagy, vagy valami, és onnan, onnan már tényleg egy lépés az, hogy elkezdem, elkezdem szervezni a, a farmot, ahol élünk. Vagy elmész hosszú jártókapitálynak. Az meg a másik. Ami egy meglepően nyugis darónak tűnik, amikor éppen jó idő van. Na, hát ezt szerintem túlbeszéltük. Én például nem is tudtam hozzá szólni annyira, Eh, hogy is mondjam, csak annyira rétegérdeklődést réteg kielégítő dolognak találom a Péz programot. Ferenc, kétharmaddal, kétharmaddal leszavaztunk. Be, befoglaljuk az alkotmányba a kerbász programot. Az adás Orbán Viktoraként gásként. <tos> <tos> Viszont, ha hamarak... már. A szülőházam mellé fogok építeni rakét, a rakéta kilőállomást. <tos> Hát azzal nem lesz neked olyan nagyon jó. Képkeszik. Ha, az ember szülőháza mellett, vagy hétégi háza mellett egy foci stadionban, valakinek sebb hallgatnia kell az üdvvri valgást. De hát érted, ha közvetlen ház mehet ott egy rakéta kilövő, akkor ott gyakran kell festeni a falat. <gül> de nézd mondjuk a aranyló, ptyúk leves mellől kilőni egy-egy rakétát. Van annak valami svungja. És a nagy tölcs, fejebédló asztal alá bújni, amikor jön a lökés hullám? Igen. Műrő a... műrő műrő műrő minden ja. lesz vasárnap. Olyan viszonylag kevés alkalommal volt, hogy, hogy felszálláskor robbant fel a rakéta, mert például nem volt rendesen felcsatolva a hordozó rakéta, vagy ilyesmi. Valóban kevés alkalommal volt, viszont olyan, hogy a, a hajtóművekből kicsapó láng az úgy szétterjedt a kilővállás körül, olyan majdnem ja, százalékos is De a Kerbálban. Az sokkal, sokkal gyakoribb, hogy a, a hordozórakétákat erősítő csipeszt, azt rosszul, rosszul teszem fel. Mm. És ezért, amikor le akarom választani a hordozó rakétákat, akkor csak azt láttam, hogy a hordozó csipeszek elszállnak, de az üres rakéta az még ott marad rajta, balasznak. Na jó, hát ez is nagyon izgi. Tényleg már rágom szinte a körmömet, hogy vajon mi lesz, úgyhogy jövő héten mindenképpen be kell számoljatok arról, hogy hova jutottatok az űrbizniszben. Addig még ezt az űrteleszkóp versus meteorit ügyet ezt beszéljük meg. Annál is inkább, mert van átkötésem. Hoztam nektek ellenségképet. Végre valami szabadság harcolhatunk? Igen, a köcsög meteorok ránk utaznak. Ó, oh. ezt, ezt mert a... láttam már. A B612 Foundation nevű csapat, aminek a vezetésében van ex astronauta is, tehát így legalább látták már az űrt. És azt mondják, hogy, azt, hogy az utóbbi tíz évben nagyon sok meteorit éget szét a földnek a légkörében. Bár tulajdonképpen ilyen igazán meggázt nem okoztak, az, az csak a mázli. Száz évente jön egy általuk City killernek nevezett méretű meteorit, ami el tud a pusztani egy várost is. És hogy ha esetleg ez betalál egy várost, akkor az el is pusztul. Ezért azt javasolják, hogy adjunk össze nagyon sok pénzt, és vegyünk egy olyan űrteleszkópot, ami látja azokat a meteorokat, amik elég nagyok ahhoz, hogy szíves legyen, amikor becsapódik. Viszont a jelenleg eszközénkkel nem lehet ezeket észlelni, mert azok, azok a sokkal nagyobbakat nézik csak. Mm -hmm. Tudjátok, hogy miben van olyan küldetés, amiben jönnek a meteoritok, és ele, el kell őket téríteni? Ráadásul a NASA szervezte ezt a küldetést? Talán csak nem a care -Space De a care Space programban! Örlet. És a moziban is Bruce willis kell fellőni, hogy jön a meteor. Hát Bruce Kermond. Szólunk, amikor kijöhet a sarokból. Ja, hát ez borzasztó. Tényleg, körülbelül, mint macska medvét fogadott örökbe a, a magyar harmadzilla, az még, ami ennyire borzasztó, vagy ez talán egy kicsit még borzasztóbb, nem? Elve, milyen állt az a macska medve? A macska medve az a Firefox, egyébként, csak magyarul az Isten nem hívjuk se Fire-nek, se Foxnak de hogy egy valódi választ is adjak neked a kérdésedre. Irtóztatóan cuki? Végre egy cuki állat. Végre lehet a podcastunkban cuki állat is. Egyrészt Ambrusnak hívják, másrészt a fővárosi állat és növénykertben további van állatkert. Mondjuk ez tényleg cuki. Lakik, és, és hát nem tudom, macskához közelebb van, mint a medvéhez. Színátmenetes, igazán csinos állat, tökkel tudnám viselni. És miért fogadta ezt a magyar mozilla? Egyáltalán ki az a magyar mozilla? Ez nem egy, gondolom nem egy ember. Nem, és van, van egy... tenni magyar mozilla alapítvány, nem tudom hányan vannak, de itt a, a, a Facebook header page legalább 40-en. És, és mivel lehet ilyen állatokat örökbe fogadni, ami azt jelenti, hogy beszállsz a tartásukba a, az állatkertben, ezért ők most pénzzel járultak hozzá ennek a macska macskamedvének a, a fenntartásához, az életben maradásához. És mit mondanak, mi a, a magyarázatuk erre a cselekményre? Azt hiszem, semmilyen kommentárt nem fűztek hozzám. Firefox, Firefox. Jobb, sajtó, mint a hall... sajtónyilvánosság, sajtónyilvánosság. Igen, igen, jobb, mint hogy a CD-ket és a BLAH-alúzat aztokat megböngészővel. Hát, gyanús. az is érdekes lenne. <gül> <gül> igen, arról biztosan beszélnénk. A háttérben egy dél-amerikai indián zenekar játszana a takarókba csavarodva. Jó volna. Tényleg azok hova tűntek? Legutoljára a, a nyugati télén láttam őket. Mikor? Egy hete. Igen. Lehet, Na, hogy Szabira mentek. Akkor csak engem kerülnek el? Vagy én így évek óta nem emlékszem. Lehet, hogy most már más szállnak le a ők is. A négyes metró menti alul. Nem, mostanában csak a, a, a Gibson aluljáróban látom a nagyon mély hangon angoló éneklő japán hittérítőt. Ami okay. a, a legcyberpunkabb dolog, amit a 2014 Budapestjén így, így, így lehet. Egyszer, egyszer végig kellene dokumentálni ezeket a mindenféle térítőket. A múltkor szembe jöttek a zsidó Jézus értevű szervezetnek a, az aktivistájukat, csendesen énekelgettek. Ez egy létező szervezet? Nézd viccnek, nagyon nervös lett volna idehozni három angolt. Úgyhogy vannak ezek, még vannak különböző emberek. És időnként meg egészen jó népzenészekkel lehet összefogni. Azt a blah szoktam vallani. Teljesen tisztességes, ha jól húzza ott egy fiatal csapat. Ellenben, de viszont azonban szerintem térjünk le az igazi témákra. Most már legett untottuk a hallgatókat. Most végre valami izgalmas, hogyan keresnek pénzt a mobiljáték fejlesztők. Azzal, hogy félek katintasz a bannerre. Ugye? Nem. Bár nem. Nem. A banner is egy jó változat, de készült egy felmérés, megkérdeztek sok-sok játékfejlesztőt, akik mobilra fejlesztenek, hogy mit tartanak a leghatékonyabbnak és a legkevésbé hatékony pénzbevételi forrásnak ebben a szegmensben, tehát a mobiljátékfejlesztésben, és a kevésbé hatékonyak közé tartozott a banner. <tos> Viszont a leghatékonyabbak közé az interstice pontosan az lett az első, tehát a megszakító reklám, egy teljes képenyős megszakító reklám. Ja, most a terminológiában közbe tehát nem az, hogy nem, nem a reklámokból szerzik a pénzt, amikre véletlenül kattintasz, amikor a játékot használnád? Hát nem, mert nem véletlenül az interstice az ugye nem, nem összetéveszthető a, a Nem, Nem összetévezhető, de ettől még véletlenül kattintasz rá, hogy mennyél már, mennyi már, mennyi már bökdösöd. De az úgy a második, második. leghatékonyabb, ez szerint a felmérés szerint az a freemium, tehát az in-up purchase, amiben viszont tényleg semmi reklám nincsen. Ott még, még extra dolgokat vásárolhatsz az appod, hogy a játékod jobb működéshez. De nekem inkább az ragadt meg a szememben az a, az, az állítás, hogy 176 játékfejlesztőt kérdeztek meg, akik 1100 játékot adtak ki és ezen 600 millió bevételt realizáltak, 600 millió dollár, dollárt. Gyors osztásszorzás után nekem az jött ki, hogy ez a 176 játékfejlesztő egyenként 3 és 3 millió dollár körül keresett eddig ezekkel az appukkal. Az nem olyan különösebb, Rossz Pénz. Játékonként fél millió dollár bejön. Nem, meg van egy másik ígéretes statisztika is, mert azért ez a, a reklám meg a freemiumos megoldás megoldás hát legalábbis visszatetsző azért. E, abban az értelemben rontja a mind a kettő játék e, Viszont van egy ilyen 20%-os válasz, hogy a premium, tehát megvissza a játékot, levet, letölted és játszol vele, abban is van pénz, ami viszont ígéretes, mert úgy tudnak születni érdekes, meg jó, meg teljes játékok, és nem kell adatokkal letetni a tevédet. Szerintem egyébként ez nem derült igazán a felmérésből, mármint ebből a cikkből, amely leírja a felmérést, hogy, hogy ez a sorrend az arról szól, hogy mi tartanak a leghatékonyabbnak, vagy hogy effektíve mi hozza a legtöbb pénzt. Tehát ez inkább a hitről, vagy a, a véleményről szólt, és nem a konkrét bevételi mértékekről az minden esetre. Talán még az volt nekem érdekes, hogy, a, hogy az előfizetés az, az nagyon... Rosszul szerepelt, mindössze azt hiszem 6, vagy valahogy így 6,8% tekintette. Nem is itt, ugye az volt a kérdés egész pontosan, hogy milyen pénzkereseti modellt alkalmazol éppen most. És akkor az előfizetést az mindössze kevesebb, mint 7% választotta, még az Intext is 50%, az in Purchase 49,7%. De és aztán van. jönnek a bannerek, a videóreklámok, az ilyen ajánlati falak és csak ezután a, a, a pay to download, tehát a, a megveszem a játékot, még ez is 20%. szerint hirtelen egy szakadás és az előfizetés meg a e, e, megfogható, kézzelfogható ajándékok, még ilyenek, azok már csak a futottak még kategóriában És a subscription, tehát az előfizetés e, a, alacsonyára. Hogy alacsony százaléka az azért lepet meg, mert a nap költség és az előfizetés között igazándiból nem látok számottevő különbséget. talán csak annyit, hogy inna kölcsönben, mit tudom én, páncélonként vásárolsz, meg azért fizet, hogy gyorsabban lejen a várakozási idő, a havi előfizetés az azzal mindent megveszel egyszerű fizetéssel. Tudod, mi lehet egyébként, hogy ezek a játékok sokkal, sokkal gyorsabban ígnek kértele telefonról, mint hogy bárkinek eszébe jutna előfizetni rá. Aha, olyan, viszont van logika, igen. Egy olyan piacon, ahol ki lehet önteni 1100 játékot, ami rohadtul sok, iszonyatosan sok. Még akkor is, hogyha ha minden második klón belőle vagy még, még rosszabb az arány, hát, akkor is biztos sok játék kerül ki. Ráadásul szerintem nem is csak 1100 játékot öntöttek ki a piacra, hanem, hanem a megkérdezett fejlesztőkört öntöttek ki ennyit. Igen, de ez is azt, hogy stúdiónként legalább 5 játékok van a piacon és emlegetnek olyanokat, hogy, hogy azok a fejlesztők hagyják ott a google a saját hirdetési szolgáltását, és azok nem elégedettek vele, akik 11 játékot tartanak a piacon jelenleg. Vagy többet. Igen. Vagy többet, igen. Hát ezért ez úgy van, hogy aki kevesebbet, és nyilván ebből van sok, de ott a google egy megfelelő eszköz, aki már nagyon sok játékban, tehát igazán nagyban játszik, az pedig nem a Google-t választja. Amint nem is vagyunk meglepve, a Google mindig is a, a hosszú faroknak a... Vámszedője volt. Hú. Ezt esetleg ez is lehetett volna adást nem? A, a hosszú farok Igen, igen, igen. Emanuel és a hosszú farok vámszedője. mindegy, van még ebbe lehetőség. Na de hát akkor az a lényeg, ez a jó hír, kedves hallgatók, hogy magu játékot fejleszteni megéri, hiszen irgalmatlan sok pénzt lehet vele keresni, vagy legalábbis a egy kutatásban megkérdezett játékfejlesztők, Valószínűleg sokat keresnek fel többségük, illetve hát, hogy miből keresik a pénzüket, az most talán annyira nem fontos. Mint hogy viszont az viszont sokkal fontosabb, hogy a, hogy a Kert új nevet adott egy manapság egyre nagyobb divatba jövő termékkategóriának. A Verebrinek, de jó, ez egyébként egy, egy szar néven, még ezért dolgozunk. Ráspolyjal, lehetőleg. Verblivel. Verbli fogod a verbli is, és egy kicsit még a széleit így le, leigazítod. Igen, ebben már meg bennem az a K.M.K. mesternyelv, hogy átvettük a németekkel, aztán hallgatottunk rajta egy kicsit dambarító kalapáccsal. Na de mi is lenne ez a Verbli? A Verbli az a viselhető Verbal Technology-nak. Ragasztottuk most ezt a címkét, aztán egy később elnézést kérünk sörök mellett. És... Azért került ez ide, mert hogy a Sony, az egész, valószínűleg az egész világot meglepve azt mondta, hogy akkor csáó emberek, mi ezt a Nike Plus Fuel ö, viselhető technológia fitness-szenzor bánatot, ezt mi feladjuk, az embereket a már kirúgtuk, találkozunk a cipőboltban. A Sony? A Sony hülyességet beszélek, a Nike? Igen, és ez itt pontosan bele is volt kódolva az adásnaplóba, kedves, hallgatók, ha látnátok, itt van az, hogy Sony és verbli csapatát, és az a várójában Sony? Nem. Nike. És valóban a Nike volt az, aki ezt tette, mindössze egy héttel azután, hogy bejelentett egy egészen új termékvonalat, aminek egy új üzemét hozta létre, nem olyan messze a főadiszállásától. Szóval, hogy, hogy ezzel mindenkit megleptek, de hogyha jobban belegondolunk, és hogy is mondjam, csak figyelembe veszük azt a tényt, hogy Tim Cook, az Apple elnök vezérigazgatója tagja a Nike igazgatótanácsának, tanácsának, és régió kapcsolatot áll, áppal a két cég, és ugye nem sokára itt a, az Apple nagy nyári fejlesztői konferenciája, ahol könnyen lehet, hogy az iWatch-ot fogják bejelenteni, tehát az okosórát, hogy elkezdi érteni az ember, miért mondja a Nike azt, hogy a hogy a, hogy a fitness szoftver fejlesztésben sokkal stabilabb jövőjét látják a vállalatnak, mint a Vise kettő eszközök gyártásában. Szóval... Erről, hogy meghagyják ezt a terepet a baráti Apple-nek. Elmondhatjuk, hogy Schuster maradjon a kapta fennel? <gül> elmondhatjuk, a Nike-re a Schuster különösen illik. Azért ez egy picit zavaró, mert mint hogy a, a, az ember azt várná egy akkor a mint a Nike, hogy hogy egy, egy kicsit ennél talán így ö, jobban feküdjön neki a témának. A, a nagyon a tetejéről mond le, hogyha azt mondja, hogy hát az Apple vásárlók azok, meg benne a kucsia fogják megvenni a termékem, a tőlük pedig kit érdekáról hagyjanak meg, ahol vannak. Hmm, de hát a, a Nike az eleve, csak apple hoz gyártott, nem? Ezt szerintem jó, volt nem? androidos. Szóval. tudjuk, vagy én nem tudom. De azonnal ellenőrzöm egyébként. A... De azért az egy, az egy fontos szempont volt szerintem, hogy bekerülhetett a a Nike egyetlenként a, az Apple-nek a támogatott, reklámozott fitness alkalmazásai közé. Uh, Nike Running alkalmazás, legutóbb április 15-én frissítették idén, és Androidra is elérhető. Igen, értem. Először 2-3-3-ra adták ki. Na én, én szerintem ez úgy adja magát, hogyha az ember baráti cége megsúgja, hogy ezen a piacon most már nem érdemes, próbál úgy is letaroljuk, eh, akkor tulajdonképpen könnyebb azt az utat választani, ami, ami az egyetlen előttünk álló járható út. Igen, csak ehhez el kell hinni azt, hogy Apple le fogja ezt a piacot. Az meg azért piszok nehéz. Az Apple mostanában maximum a, izé, egy infinit loop előtti kis füves térséget tarolta le fűnyíróval. Ö, ás, izé, markolókkal, mert építik az de nem a One Infinite Loop-on építik, nem, hanem a rgb -val. Hát a még infinitebb lópon, igen. De ezt vajon, hát nem tudom, talán érdemes csak annyi lábjegyzetet fűzni hozzá, hogy a, az Apple headquarter a címe az egy. Infinite, utca, Infinite Loop végtelen, végtelen urok utca egy. Ez a One Infinite Loop. Ez egyébként nem egy ilyen Apple-specifikus dolog, ez egy ilyen tech-cég dolog, meg ilyen nagy cég dolog. Tehát a, a microsoft Főhadiszállás a Redmondban, az, az a One Microsoft Way-en van például. És egy Magyarországon található Samsung tér. Illetve a utca itt a közelemben. Nem, mármint az, az a része, hogy, hogy nem csak hogy magáról nevezi az utcát, hanem még valami vicceset is csinál vele. Tehát, hogy Infinite Loop, vagy hogy Microsoft Way, a Xeroxnak van még ilyen vicces utca neve azt hiszem, de nem itt a szembefejből. Nyilván, de Other Street. Igen. Same like the other street. Valami ilyesmi. Még itt van nekünk egy verb az azaz egy ortható eszközünk. Ez rosszabb rosszabbnak tűnik. Előre a heti rendes a... Google Glass gyalázás következik, de úgy tűnik, hogy ezúttal híres emberek is mellétek álltak ebben a nemtelen küzdelemben. Akkor vállalom viszont, ha már így előfeszítetted a témát. A Forbes-on jött szembe, pedig a Quicker Better Tech című blogjúkban, blog ez, Há, leginkább az, uh, G. Marx újságírónak a a hosszú cikkja arról, hogy a, a Google szerintem miért csesztel a, a glászt, és, uh, és nem hoz igazából rossz érveket, és egyik sem technológiai egyébként. És miért? Ebből következő mondjuk javítható. Uh, nem volt tulajdonképpen ellaguncsolva a termék. Most egy napig ugye meg lehetett venni, de gyakorlatilag senki nem tudja, hogy ez, ez most egy létező termék, egy protó vagy akármi, ez így elmosódott egyszer csak. Ö, nem elég észrevehetetlen, nagyon, nagyon hivalkodó szerint ez. És ez hozta a teljes glászol és összes, összes új nevet. Rosszkor lett bemutatva akkor, amikor éppen a Google-t, amiatt piszkálták, hogy, hogy embereket titkokat teszt, kereshetővé, kileshetővé, ha drága, nem találták meg azt a, azt a réteget, akinek el lehetne adni, mert szerintük az szerint nem a hipstereknek kéne eladni San Franciscoban, hanem mondjuk az orvosoknak bárhol máshol, és, és nem sikerült úgy eladni, hogy ez, ez, ez mi az egy dolog, amire jó lesz az életben. Tehát nem találták meg egy olyan, olyan killer appot, amire azt lehet mondani, hogy neked ez most ezért kell. De hát ezekre mind egyszerű válasz egyelőre. Az első állításban benne is van a magyarázat, hogy többire ez egy el nem launch-oltap, ez egy protó. Prototípus nem szokás eladni 1500 dollárért. Ó, de hogy nem. Az Oculus Rift mit tett? Az Oculus Rift nem akar ennyire terméknek tűnni. Nem a fenét nem. Nem, nem, nem, nem. Meg nem életstílus termék, amúgy. Hát Tehát ő az ő... Oculus Rift az nem moslegos kisportolt fiatalokkal adják el sajtófotókon, hanem é. az a 3D nördöknek szól. Ami még viccesebb egyébként, hogy a professzionális femboly, a, a fembolyok fanboya, a legelviseltetlenül technooptimistább, nem tudom ex-tech újságíró, azt hiszem, Robert Scobel is már azt mondja, hogy ciki, aki egészen, egészen mostanáig így a, a Google Glassnak a legnagyobb rajongója volt, mint, mint minden kütyűnek ő a legnagyobb rajongója, még a fürdőben is csinált magáról képes a fején a Google glass na Ami egy speciél jó hogy hogyha a scoble már nem tetszik, ezzel előre egy egyet az elfogadottság is kellén. Hát, vagy, vagy az utolsó, utolsó ember, aki kitartott mellette, ő is, ő is lemond róla. Tehát nagyon nem ártan egyébként ennek szerintem tényleg, hogy bemutatnák lassan, vagy ha, ha, ha eltörjük, egy... hogy mit akarnak vele. Ha, ha már mondanák legalább egy dátumot, hogy ekkortól meg lehet venni dobozban. Hát, én nem tudom. Én azt látom, hogy, hogy ez az a termék, ami a megjelenése óta, lassan, két éve dominálja folyamatosan a híreket, egyfolytában szó van róla, egyfolytában foglalkozik vele a társadalom. Én ezt abszolút bevezetésnek tekintem. Abban meg igazatok van, hogy nincs hozzá egy jól megfogható értékpont, ami, ami alapján meg tudom ítélni, hogy ez jó -e és jó -e nekem. De... Azt gondolom, hogy ez a, ez a nagy nyilvános béta tesztelés körülbelül arra is való, hogy, hogy az emberekre bízzák azt, hogy ők találják meg az értelmét. Ö, ahhoz viszont akkor itt jön be a, a nem nem jó demográfiának adták oda. Hát hmm, ilyen... első körben egy alfa állapodon, vagy egy reméta állapodon lehet akár a fejlesztőket is használni, és aztán majd akkor teszteltetni, amikor kereskedelmi eh, forgalmazásba kerül te meg tudnád magadnak indokolni most az 1500 dollárt, hogyha meg lehetne venni? Hát, ha én egy, egy keleti parti fejlesztő lennék... Nem, nem, nem, nem, hogyha te te lennél? Hát ha én lennék, akkor értelemszerűen 1500 dollárt nem, hogy erre nem tudnék megindokolni magamnak, de nagyjából egy autóra sem azt hiszem. Úgyhogy nem, nincs ilyen összefüggés, de ha ez a havi fizetés a negyede lenne, akkor megtudni, és mondjuk egy egyedülálló fejlesztő lenni, akkor minden további nélkül meg tudnám indokolni. Hogy mondjuk a kis vállalkozásomnak megvegyen, és uh, kipróbáljam, hogy mi lesz ez, és uh, kipróbáljam magamat, hogy eszembe jut e róla valami olyan, amit érdemes megcsinálni, arra simán. És ez még mindig a fejlesztők akkor? Hát abszolút, ez még, ez még kereskedelmi forgalma nem való, tényleg se kitalálva nincsen, se nem olyan. Ugye mindjárt érkezik is egy következő link, amiről szintén fogunk beszélni. Amennyiben is azt állítja egy kicsit ilyen vicces megközelítési blog, hogy a GoPro akciókamerát azt nem most találták fel, hiszen már a 60-as években is voltak emberek, akik egy a sisakjukra rögzített filmfelvövő ugráltak ki repülőgépekből, meg vezettek gyors autókat. Hát meg amikor rákatözték az operatőrt a Forma 1-es autóra. Rákatözték az operatőt a Forma 1-es autóra, de hát, hogy ez tehát e között, meg a GoPro között tényleg pont az a különbség, ami a mostani Google Glass és a majd a kereskedelmi forgalomba kerülő között lesz, hogy kellene legyen. Szóval, hogy a mostani GoPro egy kicsi, elegáns, funkcionális és érthető eszköz, még az, hogy egy ember sisakjára egy fejénél kétszer nagyobb kamerát szíkszalagoznak, a másik oldalára meg egy hasonló akkumulátort, hogy ne törjön ki a nyaka. Az azért nagyon a, a bevezetési fázis, hogy így mondjam. És itt a ellen, nem ellen lehet, pont, szóval pont, szóval pont ugyanazt a képet lehet megcsinálni, annyi, hogy 60-as évben amikor beraktad ezt a képet a telesportba, akkor sokkal nagyobb húha volt, hogy azt látod, mint a Form 1-es versenyző. Hát igen, viszont a mai GoPro-t meg én is megvehetem, nem kell hozzá egy nagyon drága telesport technológia, hanem én a saját kis Facebook oldalamban is kitolhatom a videót, amit készítettem a gopro val Persze, hogy a GoPro-t pont annyira nehéz megindokolni költségként, mint egy Google glass kicsiben. Jó, de te, én kipróbáltam, próbáltam erről, be is számoltam, és azóta semmi másra nem vágyom, csak hogy legyen egy GoPro. A GoPro nagyon jó, jó dolgokat tud. Ezzel tiszta vagyok, csak piszak drága. Hmm, hmm, hmm. Hát nézd, például sokkal olcsóbb, mint egy felső kategóriás kompakt fényképezőgép. Nagyon van nem sokkal olcsóbb, de nagyjából az a kategória, és tudja, és nagyjából azt, a, azt az erőt. Épp most. Csak egy kategóriás... dolgot lehet használni. Nem csak egy dologra lehet használni. Videózni lehet, lassított felvételt lehet csinálni vele, fényképezni lehet, time et lehet vele csinálni. Ezek nem hüvességek. Meg spike nek is jó egyébként. Jó, bővítsük kettőre a dolgok számát, de értem, nem fogunk ebben egyet érteni. Mm, hát, a nincs attól egy fényképezőgépet, hogy egy kamerát, hogy vettél gopro ez, ez zavar benne, ezért mondom, hogy egy dolog. Hát egy speciális technológiád van, meg egy speciális látásmódot kapsz vele, ugye kb. ugyanarra tudod használni, amire az itt szintén az adás egy korábbi epizódjában már igencsak feldicsért Sony fényképezőgépet, ami egy objektívbe van beépítve, és ezért a Markodból is tudsz fotózni át a kerítés fölött, vagy éppen a térded magasságából, sérjen felfelé. Ilyen. Ami de-tónzok de jó játék, igen. Viszont szerintem térjünk át a Modern Élet Nyugi című robothoz, inkább, mert gyakorlatilag erről beszélgetünk már legalább 5 perce. Meg egyébként mindig is ebben a podcastban. Nem, nem, nem, volt, amikor szerettünk valamit. Én például a macska medvét egy negyed órája. Hát nevezhetjük végig is első elsővilágbeli problémákkal. Van egy nagyon remek cíksodott tervem egyébként, igazi első világbeli problémákról, csak utána kell kutatni majd egészen pontosan eddig mennyit adakoztak össze kickstarter a kávé 60 fokon tartására. <gül> Nagyság vendélyleg 100 dollárokról beszélünk. Mindenki szeretne folyamatosan meleg kávét, mi ebben a furcsa? Az, az nem jó, mert akkor tovább, tovább dolgoznak benne azok a vegyi folyamatok, amit, aminek a végén ilyen nagyon savas lesz. Kiveszed belőle a kávét magát, nem? Már a zúzalékot. De a mi porán. tovább erjed, nem? Nem tudom, sosem voltam ennyire kávész, az, az igazság, hogy tudjam, hogy hogyan működik, én csak megiszom, és utána vagy nem vagyok álmos, vagy rosszul csináltam. Na de, mi van a modern életnyűgéi robatunkban? Egy, egy, egy egészen csodálatos hír szembe a gizmodon, kizellag a lelkesedés hangrím tudok róla szólni. A következő van. Ha lecsérjük a világítást, az egyébként rohadrága de állítólag tartós, vagy jövőálló, vagy jobb lesz a Földnek ledlámpákra, akkor nem fognak működni azok a hekkek, amiket beleiktattak a, az öblítőkbe, hogy fehérebnek tűnjenek a fehér ruhák. Az öblítőbe olyan anyagot kevernek, ami ultraiboly a fényhatására fehéren ízzik, világít, kb. úgy, mint a diszkóban a, a fekete fényben világító fogsorok, vagy az őszéjében a galagonya. <gül> Így van. És hogy most arra jöttek rá, hogy viszont ugyanez egy LED izzó fényében eh, nem látszik, mert hogy a LED az nem sugároz ultraibója tartományban, és ezért a rugai szürkének látszik, amit ilyen öblítővel öblítettek. Ez egy csúnya hekkeléssel az öblítő, öblítőnek és a ruga folyamatának. És akkor itt az a megoldás, hogy UV kell berakni a LED mellé. Igen, igen. A LED is tudna ultrahibolyában sugározni, hogyha bekennék egy bizonyos porral az üvegét, csak ez egy viszonylag drága anyag, és ezért ezt nem teszik. Márpedig, ha belennek ember, akkor az sugárzást emittálna, de így nincs ami emittálja azt a sugárzást. Viszont megoldás az is egyébként, amit írtam a adásnaplóba, hogy megjennek a boltok polcain a, a kül- és a beltéri öblítők, és azt tudja, hogy, hogy hol szeretnéd viselni a polózok, inkább úgy öblíted. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. Hát nem, akkor nyilván jönni fog a van öblítő, minden fényben fehéríti. Internetért öblítőt vettem. Vagy a, vagy a speciálisan LED, anti-LED. Anti-LED whitening. Zúr fel, hogy mondják az öblítőt Valahogy így, ugye? Azt hiszem, hogy ezt a led jövőt még nem találtuk teljesen ki. Jó, rá is, ráda drága is. Ezt sose hagyjuk ki. Hát most még drága. Nyilván, ahogy minden ilyen új technológia, aztán ennek megy szépen lefelé az ára. Ledből most nagyon kivagyok képezve, és van azért olyan területenben, való, ahol valóban van értelme. Például azt tudtátok? Ezt én most tudtam meg, és most akkor el is mesélem, hogy, a, hogy Ugye a minden ilyen világító eszköz az, egy után veszít a, a kezdeti fényerejéből. Uh -huh. és sőt, hogy, a színéből is. Sőt, a színéből is így van. És hogy az a helyzet, hogy a fénycsövek, azok a fénycsövek, amit a magyar közvilágításnál használnak, azok úgy nagyjából egy év alatt elvesztik a fényerjük 20%-át, ami azt jelenti, hogy egy évvel a frissen való behelyezésük után bár nem adják le azt a fénymennyiséget, amit a magyar szabvány előír számukra. Emiatt a magyar városok vagy települések 90-hány százalékában a közvilágítás az nem felel meg a szabványnak, nem világít elég rendesen, mert természetesen évente cserélni kéne ezeket az izókat ahhoz, hogy meg a megfelelő fény áram vagy fénymennyiség, de hát ezt nem teszik, mert spórolnak, ki kell van fizetni a rezsicsökkentés ellenértékét, E, így hát aztán félsetében vakoskodunk, és ezt persze nem vesszük észre, hiszen ugye egy év alatt napról napra veszít egy picit a fényereiba. na Ehhez képest a LED világítás az ilyen 5-7 év alatt e, bukik ugyanennyit a, a saját e, fényereből, tehát ötször annyi ideig e, tart neki, elfogyni a szabvány alatti szintre, mint a hagyományos fénycsőnek. Nagy hülye leszek, de nem lenne megoldás 20%-kal erősebb fénycsöveket venni? De nem is kell 20%-kal. Na mindegy. Ami, hogyha lebutul, akkor hozzá a pont. Hát, de akkor addig ö... meg túl világos. Igen, akkor túl világos, egyrészt, meg túl sokat fogyaszt, meg nyilván a fényesebb az, az többet is fogyaszt, mert ezért ehhez még hozzájön az, hogy a LED az valamivel kevesebbet is fogyaszt, nem olyan írgalmatlan brutális mértékben de azért ilyen e, ipari, meg közvilágítási feladatoknál e, megfelelő időtávon el lehet érni akár egy ilyen 50%-os e, energiamegtakarítást, vagy költség megtakarítást is. Hát azért az már számottevő. E, azt azért többnyire el szokták ismerni ezek a ledes arcok, hogy a otthoni izzó a jelenlegi árszinten az, az még nem különösebben értelmes vásárlás, e, és a, az egyik ilyen personal finance blogon, konkrétan a kiszámoló blogon. Egyszer a blogger utána is ment, és alaposan átszámolt a kibocsátott fénymennyiség, az élettartam és a, és a fogyasztás áramszögében, hogy, hogy milyen izzók hány év alatt érik meg, és lényegében az derült, hogy minden e, e, konstellációban a kompakt fénycső jön ki a legjobban. Az igaz, hogy az nem adja Tehát a felkapcsolás pillanatában az nem adja le a teljes fényerőt, csak ami 60%-ot, és csak ami 3 perc, mire úgy kezd el világítani, ahogy annak tényleg kell. De viszont így árba, tehát hogy, hogy nem sporolsz valójában semmit a lédes Cserébe, ilyen abban a hogy te környezetbarát vagy. Mondjuk az a fénycsővel is. De ez a fénycsőre is igaz egyrészt, másrészt a annyival nem vagy környezetbarátabb egyébként sem a Hát akkor környezetbarát és fordulékony? Esetleg úgy, igen. És ha viszont már ezeret mit csináltál egy öreg laptoppal, mert utána majd hosszasan sírok azzal, hogy miért utána, én a Linux ezen a héten? Hát most már az elmúlt mondjuk két hétben, vagy másfél hétben azt hiszem, ez a második alkalom volt, hogy egy öreg laptop került a kezembe, amin viszonylag lassan működött a a rajta levő operációs rendszer, ami XP volt, és arra gondoltam, hogy itt van ez az egy régi, régi jó barátom, amiről oly sokszor beszéltünk, írtunk, mi egy tettünk már, a Jolly Cloud, egy francia kísérlet arra, hogy egy ilyen alapvetően web operációs rendszer tehe tehessünk a régi laptopokra, és ezzel azokat új életre keltsük. Ez még létezik. És halványan emlékeztem rá, hogy a múltkár, amikor megpróbáltam, akkor már valahogy ott nem működött, de hát gondoltam, biztos inkompatibilitás áll fenn ma reggel újra egy másik laptopon kísérleteztem, és ezúttal is végtelen szarnak bizonyult a Jolly OS. Egyébként igazándiból már nem létezik pontosabban átálltak egy ilyen felhőszolgáltatásra. Olyan. És aztán ennek kapcsán elgondolkodtam azon, hogy oké, okay, akkor a Jolly Cloudot ot most már végleg leírhatjuk. Ez semmiképpen nem a idősödő laptopok megmentője. Na de akkor mi az, amit lehet? És elsőre nekiáltam, hogy esetleg nincs -e Chrome OS, de arról hamar kiderült, hogy a Chrome os az csak Chromebookkal lehet megvenni. Tehát nincs külön letölthető. Vannak mindenféle hack -kelős módszerek, hogy hogyan lehet Chrome os tenni a számítógépre, de az túl bonyolultnak ítéltem. Illetve megtudtam azt is, hogy a Chrome van egy nyílt forráskódú változata, a Chromium OS, amit viszont szabadon lehet használni, és van is egy Vanilla nevű disztrója, ami állítólag tök jó és olyan, mint a Chrome OS. Illetve megnéztem, hogy milyen e, e, Linux megoldások vannak, és találtam egy Lubuntu nevű e, Ubuntu butítást, ami elvileg egy 256 megás celeron gépen is remekül elfutkorászik. Ezt még nem próbáltam ki, de azon vagyok, hogy kipróbáljam. Akkor én meg nem folytatom, mert hogy a húsét hétvégét talak. Édesanyám laptopja számítógépének a karbantartásával, illetve a Panári Portfólió című dokumentumt, <gül> a, dokumentum, a, a folymába, öntésével foly, foly, f, foglalkoztam, egészen kiskanál vizekben meg tudnék folytani oktatási szakértőket, már ott járok. De minden fel van töltve. És, és arra jöttem rá, hogy a 1.6-os P4-es típusú számítógépen, az Ubuntu-nak az előző, előtti kiadása is annyira túl lassú, hogy az gyakorlatilag kezelhetetlen. A, az a saját felületrendszerük a Unity nevű cucc, amit kifejlesztettek, hogy ne a GNOM 3-at kelljen használni, ami szintén szar. Az ami egészen borzasztó. És végül összetúrkeszoltam egy egyen újabb PC-t, amire én pedig a Xubuntu-t raktam fel, ami az XFCE és az ubuntu az összeházasítása, és, és pattan, és működik, és hihetetlen nagyon jól ment minden egyszer csak és még mindig nem vagyunk ott, hogy ez egy úgynevezett gyors gép lenne, bár ebben már kettő darab gigabályt memória van, nem annyi, mint az eddigiben, viszont élvezhető, működik rajta a web, viszonylag gyorsan elindul a LibreOffice, és akkor ezzel nagyjából ki is maxoltuk az összes igényt, játszik le 3 at mm -hmm. meg, meg lehet internetezni rendesen, és, és úgy tűnik, hogy a Linux-ot úgy lehet használni a régebbi gépeken, hogy az ember fogja a, a régi dizájnú, meg nem váltott, újra fel nem talált felületet, és azok működnek valahogy. Igen, a Lubuntu is egy ilyen distro egyébként, ott is egy LXDA nevű felületre cserélik a akkor, de az kifejezetten csúnya rá, ráadásul. A... Szó sem szép. Igen, de ugye amikor lényegében arra szolgál az egész operációs rendszer, hogy a bekapcsoláskor elinduljon egy böngésző, és úgy maradjon, akkor ez tulajdonképpen mindegy. Illetve van egy ilyen, amit amit én így sejtettem eddig is, de igaznak bizonyult, hogy a úgynevezett felhasználók, és anyám minden tekintetben úgynevezett felhasználók, azok nem vágynak arra intellektuális izgalomra, amit egy újabb új megismerése jelent a gékeknek. És teljesen igazuk van ebben. Így van. És hogy akkor innen tovább is lépjünk egy ügyes mozdulattal, az AKG Gimnázium, magukat feltalálóanak álcázó kisdiákjai sem vágytak arra az intellektuális izgalomról, hogy valamit tényleg feltaláljanak, lehet valami a neten már ezerféle módon feltűnő ötletet valósítottak meg egy új, új megközelítésben, és erről a HVG hajlamos magyar innovációként beszámolni, amit van nekem égnek áll a hajam. Úgyhogy most itt anyázórovat anyázó kezdődik meg ezzel. A Blue telefontartó eszközről van itt szó, ami ilyen használt samponos és egyéb flakonokból készül. És arra jó, hogy a, a telefon töltőre akasszuk, és ebbe aztán a, a telefont magát bele tehessük. Tehát magyarul a töltött telefon az ott lóg, hogy ott pihen a konnektoron. A Én ezt nem értem. Én csak egy sört kérek. Mert hogy nem csak a HV írta ezt meg, hanem fent van az Ákágyi Gimnáziumnak a honlapján új diákcégünk sikere címmel, és van ennek egy internetes web-otlapja is, ahol valóban lehet választani a különböző típusú tusfürdős telefontartók között, és nem értem. Nem, hát, hogy ez egy szörnyűség, de viszont. Fejlesztettek hozzá egy appot is, és ez az app, ez, ez a maga végtelen perverz kreativitásában tulajdonképpen már szellemes. Nincs igazán összefüggésben a telefontartóval ez a jó hír, hanem hát, a következőre jó. Gáspár, te rajzolsz egy ábrát a telefonod élintőképernyőjére, ez egy jó, bonyolult összetett ábra lesz, amit elküldhetsz nekem, az én hasonló appomra, és amikor a telefonom töltőn van, akkor az ábra, eh, amit rajzoltál, az apránként jelenik meg eh, úgy, ahogy rajzoltad, tehát a, a rajzolás folyamatát mondjuk tízegyelő részre bontja az app, és, eh, és a, a 10 százalékonkénti töltöttség növekedésnél mindig egy újabb elemét mutatja meg az ábrának. Tehát magyarul rajzolhatsz nekem egy vetköző nőt, és és az, ahogy töltődik le, fel a telefon, úgy lesz egyre kivehetőbb a rajz. Ö, jó. Nem jó? Jelzem, az alkalmazás egyébként fejlődik, hamarosan jön a 3.0-es verzió már belőle. Ez azért lehet, mert van egy kód erre a 9-tagú cégnek. Mi ez a diákcég? Én ebből csak a gyerekmunkát hallom. A az, meg... az alternatív gimnázium, ahol rendszeresen csinálnak ilyen diákvállalkozásokat azért, hogy a gyerekek, e, hát hogy is mondjam, csak élesben gyakorolhassanak az életre. Á, értem. Ez teljesen jó lenne, ha nem ebből az ötletből csinálták volna. E, jó dolgokat is szoktak egyébként, ott csinálni, és azért persze ez sem olyan nagyon borzasztó. Tehát igazán semmiképpen nem a diákokon szeretném számon kérni azt, hogy egy az interneten már felelhető ötletet egy kicsit megtekertek, összeszedték, vagy összeereztették a fenntarthatósággal, meg az ő gondolattal, és abból csináltak valamit. Ez az ő témahetüknek, vagy miüknek pont jó. Az, hogy a HVG ezt, mint magyar innovációt írja, meg, az már egy kicsit vaskas, szerintem. Tehát az a béna. Igazán. Apropó, magyar innováció, amit meg lehet venni dobozosan az interneten? No. Uh... Páradásra korábban derpektünk már egy, egy kört a hátsó, hátsó kereket megfogó a gyere, gyerekbicillén a hátsó kereket megfogó távirányítós eszközön. Távirányítós fék. Távirányítós fék, igen. Mini break, az volt a cégnek. Mini a követően, így van. Ez egy másik olyan dolog, amit az, felmész az re és meg tudsz venni egy olyan 20 dollárért. Tényleg? Az se eredeti. Oda Nem le. elég, hogy, hogy idiót leötled már, már régóta létezik is. Ó, hát most szomorú smiley vagyok ettől a hírtől. De az, az, az, az gyártó cég az ha jól tudom már nincsen meg. Tehát tulajdonképpen ismét ott van a piaton egy, egy nagy távirányított fék alakújuk. Más kérdés, hogy viszonylag rosszul néz ki, hogyha ez rendszer megbukott. Igen. Hát, na jól van, de és de akkor de, most... De ilyenkor a, a magyar, magyar újságíróknak kicsit megfognám a hátsó fékét. <gül> hát nagyon csinos az a hátsó fék. Oké, wow, wow. oké. Okay, okay. e, üljünk fel arra a vonatra, ahol most gyors egymás utánban még legalább négy különböző projektet e, savazunk le egészen a vérbe. Az első, a Street View okay. időgép, az tényleg egy nagyon... Úúú, akár szavazni? nekem az tetszik meg lehet nézni, hogy korábban milyen nyomorultul nézett ki az utcád és most milyen nyomorultól néz ki hát ez nekem is tetszene, hogyha ez mondjuk egy tényleg történelminek mondható időtávra nyolna vissza tehát hogyha mondjuk 10-20 vagy 30 évre vissza nézhetném meg Na de így, hogy négy meg 2 évvel ezelőtt, hogy nézett ki az utcán hát figyelj, pont ugyanígy meg is néztem az én utcámban annyi a különbség, hogy a házon előtt nem az én autómál, hanem az előző tulajdonos autójá. Inkább keres olyan helyeket, amik, amik mostanában nagyon gyorsan fejlődtek. Hm. Ö, izé jó, de nem, nem, nem mert hogy Budapesten nem annyira gyakran fotózott ez az autó, és ez is a közelmúltban hát, történt. Né, nézzél, nem tudom, Brooklyni gentrifikációt. Kit érdekel, Brooklyn? Most csak én mondok, mondok olyan dolgot, amit így a Gizmodo napi kétszeri olvasásával eszembe jut, hogy mi változhat gyorsan. a most nézem a, a még egy újabb maps mint amit én korábban ismertem, és van hihetetlen meganimálták ezt az egészet. Olyan villámgyors most a böngészőmben, és úgy belezúmol, már-már jövőszaga van a dolognak. Na, legalábbis is megtudtuk, hogy az új maps gyorsabb lett, ez klassz. Egyébként van itt egy, még, egy, még egy meppes dolog, az útvon, a Rom-to-Rio nevű útvonal tervező. Na, az például közel tökéletes. Az is nagyon gyors. És rendkívül vicces, még hogyha az emberek nem is úgy utaznak, ahogy ez a, a cég kitalálta, hogy utaznak az emberek. Ez azt tudja, kedves hallgatók, hogy beírjátok azt, hogy szeretnétek elmenni esteben a Vörösvári utca 35-ből uh, rióba hogy Reykjavíkba, akkor beírja az ember azt, a Budapest-őrösvári utasattara, és beírja azt, hogy Reykjavík, mert egyetlen Reykjavíki utcát nem tudok legyenni sem. És akkor azt mondja, hogy szállj fel a 160-os buszra, azzal menjél be a Blahaluiza ott szállj a piros metróra, azzal menjél tovább a akárhol, száját a vonatra, azzal menjél még tovább ki a Ferihegyre, onnan felszállsz, a repülő pedig lesz a Reykjavíkban. És az elején még van egy 10 méteres séta is, mert nem lakom a megállok közelében. <gül> Ez nagyon jó. Én most bele is feledkeztem. Ő Mondom, jó. Egy a baj van, hogy az ember nem így utazik. Bár egyébként meg lehet adni idő, időpontokat, és akkor ahhoz keresi a és akkor már van valami értelme neki. Hát meg, meg lehet országon belüli célpontokat is adni. Most megnéztem, hogy a nyaralunk és a lakásunk között milyen utakat ajánl, és hogyan, és uh, első nem teljes értelmetlenség, amit látok a képernyőn. Uh, tehát, hogy ez, ez azt, azt veszi figyelembe, hogy ha nem kocsiol akarsz menni, akkor milyen alternatíváid vannak a közösségi közlekedési ügybövételével. Igen, Több meg nem, nem csak uh, kevés átszállás optimalizál, hanem, hanem hogy szeretnél menni. Tehát van-e, hogyha nem szeretnék uh, például Észak-Kirországba, Balintojba repülni, mert mondjuk utálom a repülést, akkor 30 ezer forinttal drágában ugyan, de tudok menni úgy, hogy elbúszozok hová is. Elbúszozok Budapesten valahova, ott felszállok egy vonatra, az Elvisza London Victoria Stationig, ott átszállok Glasgow felé, ott át fogok majd menni a partra, ahol felszállok a kompra, ott pedig a nem tudom, hogy a helyes kell még mennyit menni. Uh -huh. Jó, azért most ezt, csak hogy az előző állításomat és egy kicsit a keltét is lehűtsem, mármint a lelkesedést. Most egy kicsit jobban megnéztem, hogy mi. itt ezek a számok, és akkor látom, hogy a Szentendréi szigeten levő nyolulónkból 13 ezer forintért tudok hazajönni. Ez azért van, mert sajnos kénytelen vagyok az egész szigetet kétszer megkerülni taxival. Maga 12 000 forint. Tehát nem tudják, hogy én ott tudok egy kompot, amiért, ami mondjuk ezer forintért át lehet jönni, és pont oda jutunk, ahol így 44 kilométeres utazással. Vagy ismeri a Budapesti taxisokat? Sose hagyd ki ezt a lehetőséget. A többi nél már jók az árak egyébként, de így viszont csak az, hogy eljussak a nyaralótól, mint egy, mit tudom én, hát mondjuk egy olyan 15 percre levő felsőgödre, az itt 1 óra, 2 percben és 44 kilométer taxizásba kerül, azért az egy kicsit vaskos. Ú, de jó, és megtaláltam az, hogy hogyan lehet vonattal a, izrészt szerint, Barcelonába menni. Viszont a kevés átszállással meg lehet csinálni, igaz, hogy van egy 28 óra, 45 perces vonatot <gül> de nagyon olcsó 34 ezer forint tehát ahhoz képest, hogy milyen rohadt messze viszel egészen montpellier ahhoz képest csak megéri na jó, van szóval akkor itt van egy szinte tökéletes útvonal tervező, amiben az ötlet tökéletes a megvalósítás csinos a felhasználhatóság pedig kérdéses én biztos izgulnék, hogy úristen mi van ha van egy ennél optimálisabb megoldás és ahogy 28 órás vonatúthelyett van egy két órás repülőút hasonló árban jaj, de direkt vonattal mentem nem viccelj. repülni minden tud. Ez is egy jó adás cím lehetne. És ha már a Google. De orbitra az meg kicsit nehezebb. Az igaz. Google szítuk, akkor, akkor kerüljön még elő a Google kapcsolvasási képessége és a Street View technológia összefüggései. Ja, képzeljétek el, annyira nehéz most a kapcsolat kiolvasni, hogy a Google robotjai sokkal jobban tudják csinálni. Ez a robotjai, robotjai alatt most a szoftver crawlereket értjük, vagy a magukat vezető autóknak a tetejére szerelt körpanorámás fényképezőgépeket? Igen. nem <sírt> a választ. Ak akkor a sárfnak a humanoid robotja addig üt tíz delap kínai kisgyereket, amikben nem gépelik neki a számokat. Lehet, hogy ez van minden esetre, 90% fölötti találati arányt tudnak elérni ezekből a rekapcsákból, amiket, amiket szerintem ember, ember nem képes. Hát akkor azt a, a rekapcsát megfejteni az tízből nem szokott sikerülni. De ez jó, mert akkor fordítani kell csak rajta, hogyha nem tudod, nem tudod kiolvasni, akkor te ember vagy technológia pont nagyon használ. meg kell forradni a csinált Vagy <gül> csináltad tízet az emberrel, és akkor az alapján meg, meg tudod satszolni, hogy valószínűleg embere. Mennyire ember ön egy tízes skálán? Ön elég kevéssé ember. Kedves körkösi úr. Mondaná a rendszer. Na jól van, hát ez, aztán, hogy ennek miköz a street view technológia, az azt már végképp nem értem. Hát az a, a köz a street view technológia ahol, hogy hol máshol találkozik az ember fia eh, homályos ferde össze-vissza számokkal, meg betűkkel, meg, meg halandja nevekkel, hát az táblákon, meg, meg a házszámokon. De van is van olyan kapcsolat, ami használja is ezeket a... És ezt, ezt is használja. Tehát ezt is oldotta, oldatták meg emberekkel, de most már rájöttek, hogy ezt meg tudják csinálni házon belül. Ügyesebben. De igen, a van hát az is Google tulajdon. Igen. És, és ahogy tudom a... A különböző szkennet, én Google buszos tucoknak a digitalizációját azt mi végeztük, amikor, amikor megpróbáltunk anyázni más blogok, és amit ki kellett tölteni 8 kapcsát. Igen, meg a, a házszám ellenőrzés is, amit a Street View kocsik csináltak, a házszámokat, és nem tudták automatikusan biztosra megmondani, akkor ezt leellenőrzették emberrel is. Hát jó, ezen is túl vagyunk, nem tudom. Hoztam anyázós hírt még. Van még elég, elég hír, mert a úgy látom, hogy, hogy még lesz, miről beszélnünk, és időnk pedig már fogyóban. Hát akkor eltekintünk a, a, attól, hogy bárki lehet mosandóak az OSX beta-teszter, mert eleve ki a fene akarna az lenni. Igen, ezt én sem érzem nagyon, hogy egy operációs rendszer finomításai beta -teszter. De hát új dolog, és az Apple csinálja, az, az csak jó lehet. Hát mondjuk az is igaz. Nem a meg gondolok. Emlékszem olyan Apple Update-ekről még megbodogul gyermekkoromból, amikor olyan volt, mint hogy beta tesztelnék, nekik pedig már kész volt szerintük. <gül> De ne akadjunk le ennél a buta data tesztelős OSX nél amikor itt olyan telefonok jönnek, hogy én már csak így repkedek jobbra és balra az öremtől. A, direkt, direkt neked raktam be, bár szajanagén modos telefon, akiket én is nagyon kedvelek, hiszen egy nagyon ígéretes cég. És, és jön, jön, jön a OnePlus One nevű ö, telefon, ami ezzel egyébként ez a nével elhódította a HTC-től a minden idők leghülyébb telefon neve díjat. Valószínűleg örökre. És uh, akkor a, a következő OnePlus 2 lesz? Vagy a OnePlus One Plus One. Jaj. Igen, igen, és a végén eljutunk a 4 hez <gül> uh, És kettő darab típus is jön belőle, az egyik a 16 gigás, ami rohadt drága lesz, és a másik a 64 gigás, ami viszont 349 dollárért, pláne összevetve a 16 g a 300 dolláros árával, tulajdonképpen nem is kerül sokba. Szép, nagy 5,5 cc kijelzője van, raktak bele egy vitalan Step Dragon t 13 megapixeles fényképezőgépet, és, és azt a agént, ami egészen jól működik. Igen, lényegében ez úgy tűnik, hogy így mindenből belerakták a leg, eh, legjobb, legizgalmasabb hardvert, meg egy eh, egyedi, megmondható nyílt kódó Androidot. Hmm, te szexi, határozottan 5,5-os kijelzője van. És azt ígérgetik, hogy valahogyan lehet egy dollárért szerezni belőle. Ezzel egyenőre egyébként egy piszak nagy e-mail listát építenek, de hát egy dollárért az ember megadja az e Kik ezek? Jó Isten, tudja, nem néztem, után látod. De... Azon kívül, hogy itt mosolyogós csoportképük van. De... Az egyik Google Glass és van, tehát menőfiatalok de ők is megengedhetik maguknak, tessék. De van egy telefongyáruk. Na jó, az is igaz. És hát, alapvetően ami, van, vagy amik először volt, az egy, az egy android modifikáció, vagy egy android hát, feltörésből származtatott operációs rendszer. És az az érdekes, hogy még egy ilyen hírünk van már, vagy mondjuk, hogy eszközünk, a Xiaomi nevű, de egyre többször emlegetett kínai mobilgyártó, akit azért az utóbbi időkben egyáltalán nem ismertünk. Képzeljétek, nekik van egy, egy alternatív android amit MIUI-nak hívnak, egy, egy ilyen ROM, amivel lehet cserélni a telefonunknak a, az operációs rendszerét, és egyrészt az a meglepő info, hogy ez 2009 óta elérhető, tehát ez a, ez a gyár, vagy ez a márka, ez egy sok évre, és múltra visszatekintő mobiltelefon márka. Másrészt pedig az iszonyú menő, hogy van egy ilyen sokak szerint, vagy sok kritikus szerint tök jól használható, az Android-tól eléggé eltérő logikájú, módosított Android, amit ráadásul most már több mint 200 készülékre érhetünk el, tehát simán meg lehet rútolni a régebbi telefonjainkat ezzel a Xiaomi, mi És akkor egyedi lesz a kinézete a user interfészünknek, de olyan nagyon. És azt nézem, ezt igazából fel lehet pattintani a nexus esre amiből nekem van egy most a fióban, kihasználatlanul. No. Akár meg is nézhetjük valamelyik nap. Izgatottat ettől, kíváncsi vagyok. És ami még izgat, az a projekt Ara, vagy Project Ara, ez ugye a Google által felkarolt... A telefon, amiben hiszel, igen. Telefon, telefon. amiben. Hát amiről... Amiről mindenféle érdekes dolgokat gondolok, és ami hétről hétre generál új híreket, ugye ez a moduláris telefon, ami majd cserélni lehet a különféle összetevőket. És most pont ez a hét arról szól, hogy, hogy választottak egyrészt arra a kérdésre, hogy lesz -e ebből valaha kereskedelmi termék, és állítólag idén, májusban már lesz egy kereskedelmi forgomba kerülő projektel a telefon. Másrészt pedig, ugye itt korábban nagyjából amikor felmerült már, mint az, hogy ez, ez a telefon tényleg lehet esetleg, eh, az volt a legfőbb kritika, hogy na jó, de a, a modulók közötti adatbusz az lassú lesz ahhoz, hogy ez a telefon értelmesen működjön, mert ahhoz, hogy moduláris lehessen, ahhoz ezt kell feladni cserébe. És hát most az a válasz, hogy egy olyan szabványt fognak használni, eh, amiben azt hiszem 10 megabita, az átviteli sebesség az egyes részettségek között, ami a legtöbb részecskének már elég kivéve a memória és a processzor között, így azok valószínűleg egy modulon lesznek. Még egy mondat aztán lehasadok a témáról, de hogy ugye azt mondják, hogy az a vicces ebben a történetben azért jó ez a moduláris telefon, mert hogy az alkatrészgyártóknak vagy a részegységgyártóknak nem kell a telefonmárkákkal vagy a telefongyártómárkákkal egyezkedniük és megállapodniuk, mert hogy lesz egy a Google Play Store-hoz hasonló ilyen modulbolt, gondolom körülbelül olyan lesz, mint az Alibaba, csak mondjuk kameramodulokat és GPS modulokat lehet ott majd lenni, és akkor megrendeled magadnak azt a kameramodult, ami a leginkább izgat, és beteszed a telefonodba. Egy ez szót ez szeretnék mondani. Ez érdekes szerintem. Ez a szó pedig a következő, driver. <gül> hát, hogyha eleve szabványosra alakítják ki a környezetet, akkor nem kell. De azok a csipgyártók, meg azok a, a leegységgyártók, legnagyobb mocskos trógerek szoktak lenni minden egyes alkalommal. Tőlük várjuk el azt, hogy illeszkedjenek majd egy szabványhoz. Már jobban hangzik egyébként az arra, mint, mint korábban hangzott, de adják ide a kezembe, és működjön majd, akkor elhiszem. Hát most uh, majd belénk az adásnak, próbáljunk egy videót, ahol. Uh... Ahol láthatunk már az arából egy ilyen, uh, nem tudom pontos nevét szóval a lényeg, hogy egy ilyen design macette, tehát egy nagyon pontos mását a majd a forgalomba kerülő telefonnak, ami még nem működik, de már pont úgy lehet szét és összerakni, hogy majd a véglegeset lehet. Uh, sexy no, az az igazság. A szexisége pont egy olyan dolog volt, amit soha nem vontam kétségbe, nekem ez nagyon tetszik külsőre. Annyi, hogy nem tudom, melyik abban lehet írk elkerülni egyelőre. Most már, hogyha igaz a kapleszkák, és tényleg májusban jön egy ilyen készülők, akkor hamarosan meg tudjuk. Őrületesen rá kell tenni egyre a kezünket egyébként. Ezzel. Akár még érdekes is lehet. Igen. William Gibson megírta természetesen tíz éve. Lehet, hogy onnan jött az ötlet. Na, de nem csak telefonok vannak Ferinek, hanem tablet is van Tamás barátunknak, de én is belefutottam, és uh, én is elgondolkodtam róla, hogy beszélni kéne nekünk kell erről egy picit, az elpusztíthatatlan <gül> Az a tablet, Szerbusz édesanyám, köszönöm, jól van, amellyel nyugodtan nagyon lehet verni támadó medvét, majd utána hallgatott tovább zenét Spotify-ról. Kibír két méter esést, 30 percig lehet víz alatt is tárolni, hogyha valaki ívnek, ez a Happy -e. katonai felhasználással. Tervezték, és hát egy picit-picit vaskos az ára. 3.300 dolláron indul, és úgyhogy 5.600 körül kezd véget érni a történet. És nem De... az ára vaskos, hanem maga a Maga a tablet is, igen. Közben ez nézd, nem nézd, Nefé, Windows... között A vasársa tervezték a 4-es 6-oson. Windows 8.1-jel szállítják, szóval bele van tervezve hogy egy párszor falhoz fogod vágni a készüléket. Viszont bármely meleg helyzetben számíthatsz arra, működik, egészen plusz 60 Celsius fokig, tovább a 34-ig lefelé. Hát igen, és itt a kék halál az átértelmeződik teljes mértékben, itt lehet, hogy előbb a, előbb a, felhasználó, a felhasználó jut előbb lefagyott állapotban. Ja, és mondjuk raktak bele atomprocesszort, mármint, hogy baromi erősett kóri évet, meg kóri 7 velek vannak benne. Nagyjából egy fél a vizet vágnak még hozzád, mereblemezt, illetve SSD-t. de azt is mondják, hogy alkalmas például drónok távvezérlésére, tehát ahhoz kell is a pova. Ebből az csapás lehet vele indítani. a akkor ez jó magasra ledobod. És pont eltalálod vele a teröristát. Ez volt az van, hogy nekem kéne. Teljesen értelmetlen, én érzem, és már estelem magam, hogy kimondtam, de az ilyen elpusztított vannak tervezett kötyök, azok mindig nagyon sexy voltak és ez sem más. Na viszont ez a következő, fúte, ez a ostobaság csúcsa szerintem. <gül> Minek nevezhetem Lopakodó Printernek? Azt hittem, hogy az amerikai szabágyújtásszület fog jönni, de nem. A Printer, ami, ami mászik a papíron. És... Mi sem mondd többet egyébként a, a Kortás kickstarter erre, mint hogy ez a projekt már most megkapta azt a 4.000 dollárt, amit kértek. Igen, kedves hallgatók, azt képzeljétek el, hogy szerezzünk be egy egyszerű tinta-sugaros nyomtatót, és fordítsuk ki. Tehát, mm -hmm. hanem egy vágható nyomtatót akart a kitalálója előállítani, ezért kivette kizárólag a, a nyomtató művet tehát a, a nyomtatófejet lényegében, és épített köré egy pici robotot, és a papírt letesszük az asztalra, és a robot szépen föl alá sétálgatva rajta kinyomja. egy plotter. Igen, de viszont egy olyan plotter, aminek a sebessége az e, igyekszik alulmulni az ős plotter ősének az előzőjét. Tehát kézzel egy kicsit gyorsabban írnám meg a papírt, mint ahogy ez a prototípus kinyomtat rá néhány mondatot. Az jó viszont ebben, hogy egy csomó olyan problémát megoldottak, ahhoz, hogy ez működjön, aminek a megoldására a világnak egyáltalán nem volt szüksége. Ugye hogyan találja meg magát a papíron, és hogyan, uh, hogyan nem csúszik szét az ábra, miközben ez a cuccos mozog. Nagyon pontosnak kell lenni ennek a teljesen felesleges dolognak. Igen, és akkor közben uh, még meg lehet nézni a Kickstarter oldalon egy videót arról, hogy hogy képzelik el az alkotók a felhasználást, és látunk is egy... Uh egy helyes csajt egy kávézóban gépelgetve valamit, és egy adott pontban előveszi a táskájából az egyébként elegáns csomagolású vibrátornak látszó készüléket kiteszi, és gondolom kávézás közben kinyomtat valami nagyon fontos dolgot egy papírra. Úgyhogy a, tehát egy elképzelem, hogy a kávéház csendjében délelőtt 11 óra tájban besült a nap, és akkor egyszer csak azt hallják a többi vendégek a kávézobot. Na, azért, azért nem mátricsztyomszatúról beszélünk. Az más, egy, egy mozgó mátricsztyomszatúról lenne. <tell> <tell> hát. <tell> <tell> és itt tűvel szurkálna? Igen, és, és kizáról lepo, leporellóról lehet rárakni, ami viszont ilyen kis vizével uh, uh, lyukas, vagy bögtösős kerekekkel mozogna. Az úgy azért, na. Jó, szóval ez a világ ostobasága, tényleg? Egy izgalmas eleme van egyébként, de azért csak belemagyarázom nyilván, hogy ha megnéztek, akkor ez egy izraeli cégnek a, a startupja, és ö, sokadik hete mindegyik adásra jut egy-egy ilyen ö, izraeli startup, nagyon-nagyon-nagyon belendültek, vagy nagyon belerakják most a pénzt abba, hogy ott durva fejlesztések legyenek, és eddig is voltak hát a, a pendrive-ot, nekik köszönhetjük, de most is iszonyatosan hajtanak. Ez, erre még lehet, hogy figyelni kell. Hát erre biztosan figyelni kell, bár Izraelre már régóta figyelni kell. Elég régi stratégiája annak az országnak, hogy lévén kicsi és természeti kincsekben, egyáltalán nem gazdag Hát ő ott nagyon határozottan a szellemi tőke felhalmozásra mennek rá. Három teljesen vállalatlan napot nem mondtam most be. Ezt minnyáján köszönjük neked, egy emberként. E, azt viszont nem értem, hogy miért mondjuk azt, hogy a, a Gramofon nevű eszköz, amik a megjelent, az hivatalosan is nem menő. Szerintem Gáspár hipsterkedett, szint. Én voltam. Meg volt a színvallás, akkor mondjuk el, hogy mi a projekt. Kicsi doboz, olyan, mint az Amazon Fire TV, tehát kicsi fekete, és nincsenek a gombok. És, és hát a hifit lehet vele meghajtani Wi-Fi-n keresztül. Sőt, ethernet keresztül. Ez egy, Szexi. Ez egy kő, kőegyszerű dolog, amit ami 30 meg 40 dollárt akarnak eladni. Ráadásul a Fon, ami egy évek óta létező viszonylag stabilak tűnő cég, és itt bohóckodik a Kickstarter-en. Hát tudod, ezt a bohóckodást piacfelmérésnek lehet nevezni, vagy szokták nevezni. Ezt egy bármilyen gyűjtemény cégnél el, el is fogadnám, de a, a, a Fon az... Az a Fon azért egy nem túl sikeres, viszont életben maradó router startup. Igen, igen, pont az, hogy az, hogy ez egy életben maradó router startup, ami, ami úgy tűnik, hogy a, a, a Fon, Fon az a fajta cég, ami Általában akkor szokta felismerni a trendeket, amikor azok éppen csúsznak el. És ez, ezt egy ilyen, ilyen indikátorként érzem a Kickstarter-nél most. Aha, ez mondjuk lehet, de van egy olyan is benne, hogy a Fornazér azért egyszer indult egy, egy csomó wifi céggel, amikor a wifi nagyon nagy volt. És az aruba ból megnőtt, a Merakit felvásárolták, a Routerborgból ból ilyen hálózatépítő embereknek a, a legújabb lett ők pedig megmaradtak ilyen kávízoknak próbálunk eladni hálózati eszközt szinten. Tehát valamit kell kezdeniük, ráadásul most egy problémát próbálnak megoldani, mert a, a hogyan kössem rá az erősítőre úgy a zenét, hogy közben ne a számítógéből lógjon ki a végén egy kábel, az, az még ott egy probléma. A rendkívül, rendkívül drágák, vagy korlátosak, vagy nem jók. Nyilván, de a, a, szerintem nem az a... Nem, nem érzem jó válasznak az, hogy most akkor kéretik magukat, hanem Nekik semmibe se kerül többbe, és mégis kevésbé tűn, tűnnek körülményesnek, hogyha simán elkezdik ezt árulni. És nem látom azt, hogy, hogy annyit nyerhetnek így publicitásban. Te a Kickstarter média nekik, és annak elég jó. Tehát, igen, ha most beszélünk róluk, pedig ha egyszerűen csak a boltokba került volna ez az eszköz, akkor egy tucatárunak tekintenénk az Alibaban. Tucatárót az Alibaban egyébként kaptunk is két adással ezelőtt azt hiszem Moshi be nekünk a Tiny Deal-en egy ö, olyan audio receiver eszköz, amit rá lehet kötni a verősítőre, ismét ez a probléma, és Kínából szállítják szállítja ki 7000 forintért. És Én az a probléma Igen. És nagyon van vonzó, vonzó lehetőség, elgondolkodtam a beszerzésén határozottan. A, csak ide, csak nagyon szorványosan kapcsolódik egy új felfedezés, lehet, hogy már csak nekem új, de azért elmondom, hogy előfizettem a Spotify-ra, mert ugye 30 napig az ingyenben van, úgyhogy egyelőre pénzért előfizettem a Spotify-ra, és így akkor minden eszközömön egyszerre tudom használni, és azt arra jöttem rá, hogy azt nem tudom, tudtátok-e, hogyha mondjuk a, a telefonodat rákötöd a hírére, és elindítod rajta a streamet, akkor aztán az bármelyik másik eszközödről, mint szintén meg a Spotify, tudod vezérelni. Tehát, hogyha megy a telefonomról a zene a hi és előveszem az iPad-et, elindítom a Spotify-t, és megnyom a pauz gombot, akkor a telefonon áll meg a szolgáltatás, és ha választok egy másik zenét az iPad-en, akkor is a telefonon kell, kezdődik el a lejátszása annak a Nem, szemben. Ezt nem figyeltem én, meg azt igen, hogy hogyha webben egy Spotify-os playlistet akármit, akkor az hajlamos átvenni az alkalmazás. Szóval a magyarul távilemútható bármelyik ha. eszközről, bármelyik másik Spotify-t játszó eszköz, ami szuper jó. Hát ez jó, most már csak a, a hifi kéne rál egy olyan eszközt, ami, ami jó, és nem egy telefon. Hm, igen. Na de, ennél viszont mennyivel jobb, de mennyivel a hét szabványügyi testület, ezt gondolom kelt, te találhatod. Igen, igen, igen, nagyon sokáig azt hittem, hogy belefutottam egy 2011-es datálású viccbe, de még sokkal szörnyűbb az igazság. Nem vicc, valóban létezik amerikai létreügyi testület, ahol a létrákra vonatkozó szabványokat lehet tárgyalni, netvörkölni a létre szakmán belül. És a következő szabványokat, amely szabványokat egyébként az ansi az amerikai nagy, igazi szabványügyi testülettől lehet megvásárolni, létre 250 dolláros dokumentumáron. Én erre iráncsodálkoztam, de én értem, hogy vannak szakmák, amikre nem látok rá, és nagyon szűk az én világképem, de azért az American Leather Institute az így hogy? Hát igen, ezt nevezik vertikális portálnak. A legmélyebb illentést tart. <gül> Átvéve. Vertikális kicsit falnak de, de igen. <gül> Még a vertikális integrációt szuszkoljátok bele valahogy. Hát én inkább ide szuszakoltam a következő hírt, amit, amit úgy tudok ide kötni, hogy és hogyha viszont még sincs létre, akkor is van megoldás, hogy lehet feljutni a tetőre. De egy új hadi robot az konkrétan azt tudja, és egyébként iszonyú látványosan tudja ezt, hogy odáll egy épület mellé, aztán hopp, felugrik a tetejére. Ezt úgy csinálja, hogy a közepében hátul van egy hidraulikus henger, vagy egy ilyen kinyomó henger, ami kirugódik, és ezzel fellövi magát, elég precíziósan célozva, meg, meg be tud ugrani mondjuk egy második, vagy harmadik emeleti ablakon. Ezt úgy nem beszéltük akkor... már? Nem, mert akkor még nem volt podcast. Ez, Ez nekem e... nagyon bitlisznek tűnik. Ez két éve megvan a a Google által felvásárolt Boston dynamics és időnként fejleszgetik szépen tovább. Hm? De Akkor lehet, hogy egyszerűen csak egy új új kapott, kapott, tudom, minden esetre iszonyú menő az, ahogy... Igen, a, a videó, ami linkelve van a cikkben, az 212. Mm -hmm. Atya is isnek, ez be lesz, ez a fülembe, és nem a is látom, hogy eladták-e valamit. Nagyon jó, meg a Boston Dynamics az egy, az egy olyan cég, ami egy picit sajnáltam, amikor megvette a google mert hogy csodálatos, disztopikus robotgyártó vállalat, ami amerikai katonikutási pénzekből működik, és ezt azok a kuhapöcsök felveselődik, és soha nem lesz Terminátor? Hát ez milyen dolog? Még egy évtized, és ők lehettek volna az Omni Corporation, azt mondod? Igen, vagy a Cyberdyne Systems, az bárki. Csodálatos dolgaik vannak, tényleg. Övék a, a futó... Futó nédlábú, meg a kétlábú, ilyen kenguru-szerű is ugye? A, a, a csita a petement, de ők egyébként az atlasz nevű is, ami, ami meg egy nagy emberformájú lépkedő robot. Az az, amit nem lehet oldalba rúgni, igaz? Illetve nem borul fel, ha lábbal, igen. Komoly, komoly készülő. Egy, egy viszonylag menő vállalat. És mint minden viszonylag menő vállalatnak, nagyobb a 12 darab labból áll a... A honlapjuk, hogyha ennél többet mondanák, akkor kinek küldeni gyilkosabbatot. Nem maradt más hátra, mint egy játékkal, és egy, egy játéknak csak nagyon nagy jó indulattal nevezhető őrült mozgalommal szembesítsük még a kedves hallgatókat. A játék az szerintem fani. Ez egy eh, hogy is mondják az ar alternative reality? Arra -ke. Kibővített valóságok, a biztonság kedvéért, szerintem Kibővított a használási értelme. De ez tök jó, mert hogy ez egy ilyen e, mobiltelefonnal kombinált való világbeli játék. Elmész kocogni, futsz egy kört, viszed magadon a mobiltelefont, és az, a, a körön belüli terület az innentől kezdve hozzá tartozik. Tehát ez egy ilyen területszerzős játék. És hogyha valaki más fut egy másik kört, és azzal kiharap egy részt a tiédből, akkor kiharapta azt a részt a tiédből, és az ő, az ő területeihez csatolta, és így veheti rá magát az emberek egyre nagyobbakat, és többet fusson. És máshol. És máshol. Ez tulajdonképpen egy szellemes, szellemes alkalmazásnak tűnik nekem. Igen, mert egy kicsit megvan itt erőszakol. Tehát, hogy keresnek embereket, akiknek alapvetően mozogni kéne, vagy mozogni szeretnének, és alját, hogy kialakítanák egy rutint, alját elkényszerítek őket mindenféle jobbra-balra ösvényekre, csak hogy még szerezzenek két négyzetmétert. Mm -hmm. Ugyanakkor meg van egy város felfedezős része, ami tök jó, csak azt meg nem kéne gamifikációval támogatni, mert az emberek... Még nem futásra Igen. felfedezhetni a várost. Egy, egy nagyon furcsa dolog, és amikor, amikor meglátjuk, hogy elkezdik a rizikóhoz hasonlítani az a játék, ami hogy az első három körben elcseszel, akkor két és fél órán keresztül kőkemény szíves van részt, és a végén elveszik Ausztráliát, ahová visszaszorultál már Hát az meg aztán az utolsó, utolsó szög volt ennek a hoposójába. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ebből. Nem, nem érzem még kitalálva azt az igazi alternatív valóságjátékot, ami, ami annyira jó lenne, mint ahogy a regényekben azt leírták kötéve. Hát ilyen, ilyen területfoglalós, meg. E... Stratégiai pont elfoglalós játékok vannak itt Budapesten is lehet játszani, ilyet úgy tudom. De a Googlenek az ingresszét például, igen. igen. Annak, ha minden igaz, akkor lassan végjátéke van, mert az írtak történet is. És azért az egy elég uh, szexi, és viszonylag talán sokakat is megmozgató játék. Igen, volt. mert mondjuk ott, ott, ott két nagy csoportra van felosztva a játékos populáció. Hát valahogy mindenképpen be kell szállnod egy, egy ilyen csoportjátékba. Embergyűlölőgémereknek például ajánlott. Akkor ezzel megteremtettük magunknak a jogot és a lehetőséget, hogy elköszönjünk a hallgatóktól. Igen, szervusztok kedves hallgatók találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok.